Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Bunker, všetkých, čo ste prišli, na premiéru relácie v RIT, ktorú sme si pre vás nachystali v spolupráci spodná za Rádia Bunker. Moje meno je Jana a budem sa to tu pokúšať moderovať, prípadne, keď sa začnú ľudia ohadzovať stoličkami, tak ich budem rozháňať. V vlastne pásmo nových relácií v Rádiu Bunker, ktoré sa budú v nepravidelných intervaloch opakovať každý mesiac. O čo ide? No, stále chceme viesť dialog so svetom, stále si uvedomujeme, že svet k nám prehovára a chceme porozumieť tomu, čo nám hovorí čo vlastne znamená filozoficky povedané nazrieť podstatu. A prečo filozoficky povedané? Lebo vlastne pôjde o pokusy filozofovania, o súcne, o našich biedných existenciách, ale najmä kultúry človeka a jeho miesta v kultúre. No a ja tu mám vlastne hostia, ktorého by som mala privítať. Vlastne je tu veľa hostí, čo sa teším a nečakala som to. Host, ktorým budem alebo budeme dnes viesť dialog so svetom je v umeleckých kuloároch nášho nádherného, úžasného mestečka, známy týpek Peťo, Peťo Molári. Ahoj, Peťo. Dobrý večer, Janka. Ďakujem za pozvanie. Poveme pár slov o pečkovi. Peťkovi študoval estetiku na Univerzite Komenského, pracuje v galérii Jana Koňareka v Trnave a vo svojej mimopracovnej činnosti sa venuje kurátorstvu kubikovského projektu Galéria Výklad a ešte si sem tam aj zamoderuje pečakuču a vlastne ho nájdete všade, kde je treba. Okrem toho nás teda čaká ešte aj hudobné blúdenie, a to v podaní Paveliny Rošťakovej, ktorú ste možno zaregistrovali pod jej návrhvarsko-krajčírskym pseudonymom Pajasiu. Dneska tu ale bude štrikovať na violončele a to spolu s nikým iným, jak s Denisom Bangom, ktorý ju bude motivovať na klavíri, <kým> do nepoznať Denisa má smolu. <kým> A teda chceme ešte poďakovať Váňovi, bez ktorého by to vlastne tu nič neišlo. No a ja by som mala taký návrh, že by sme si pred otvoreným témy dali hneď prvý hudobný vstup, aby sme sa uvoľnili, naladili na debatku a aby to bolo príjemné a nesilené, takže poprosím Denisa a Paju aby sa nachystali a vás aby ste sa uvoľnili, dali si čajk a užili si to. Rádio Skúsim pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či... Wow, to bolo veľmi skoro, keď si tam prišiel. Radio bunker. Ďakujeme Deniskovi a páje, bolo to super. A ja si myslím, že môžeme pozvol na rozbaliť prvú otázku, ktorú namieríme na Peťa a postupne, ak bude mať niekto záujem doplniť alebo sa pridať, tak si vypýtam mikrofón. Moja prvá otázka, Peťo, ktorá má v súvislosti s témou duša a umenie Človek napadla, keď som túto témou tak blúdila a pozerala si nejaké informácie, bola, že povedz mi tvoj názor, Aké má umenie právo a aký dôvod zasahovať do života človeka? Pretože ja sa stotožnujem s ním, že umelecké dielo by malo obsahovať zámer svojho vzniku. To je celkom zložité, aj samotná tá téma, že duša umenie človek, lebo je tam veľa vecí, ktoré je veľmi ťažké vysvetliť. Už len ten samotný pojem, že duša, už nie to, že čo je umenie ešte. Či má umenie právo zasahovať do života človeka? Rozmýšľal som nad tým, pretože som si istý, že či je to právo umenia. Môžeme povedať takým militantným spôsobom, že áno, umenie môže zasahovať do života človeka a je to jeho právo, ale môžeme aj naopak povedať, že nie. Keď som nad tým tak uvažoval, do akej miery umenie na naše životy alebo ako do nich zasahuje, tak mi vlastne prišlo, že často aj veci, ktoré za umelecké nepovažujeme, si vyžadujú istú mieru tvorby. To znamená, že v rámci toho, keď sme aj na vysokej škole preberali, že čo všetko ako so, so je umenie, tak sme došli k takej hranici, ktorá je akosi šedou zónou medzi tým, čo je už neumelecké a tým, čo je umelecké, a to sa volalo užité umenie alebo inak dizajn. A v podstate do tohoto užitého umenia okrem toho, že patrí tvorba bežných predmetov, ktoré používame, tak patrí trebárs aj odievanie. Čiže je to veľmi zaujímavé, lebo v podstate aj to, čo sa nám zdá akoby neumelecké, môže mať nejaké umelecké kvality. Čiže týmto spôsobom, áno, umenie zasahuje každodenne do nášho života a nejakým spôsobom ho určite utvára tým, že tieto veci používame. Ale ak by sme potom išli k tomu, že myslíme iba nejaké konkrétne umenie, niečo typicky vytvárne, hudobné, literárne, alebo divadelné, či filmové, tak už tam je, je tá možnosť, že ako ho vplyvňuje inak. Ja som uh, skôr myslela tak, alebo skôr som, skôr som chcela uh, vedieť, že či si myslíš, že či dokáže nejakým spôsobom umenie človeka vychovávať. Pretože ak na nás niečo vplýva, tak častokrát to, na to možno reagujeme pasívne, ale ja sa snažím vo veciach hľadať nejaké posolstvo. Niečo, čo mi chce ten, ktorý napríklad umelec zdeliť tým, čo povedal. Áno, samozrejme sú ľudia, ktorí tvoreba pretože toto ma baví. Teraz som proste spravil nejaký, nejakú skladbu, ktorá je veselá a chápeš, ale... Potom sú ešte, potom ešte je pre mňa umenie také, ktoré nejaké je výpovedné, ktoré ma, ktoré ma chce na niečo upozorniť, ktoré ma chce šokovať. To hm, chce povedať spoločnosti niečo, čo je podstatné. Takýto typ umenia by som chcela riešiť a takýto by som sa chcela sústrediť. A či existuje proste v tvojej, tvojej pamäti niekto, kto vyslovene za takýmto účelom ide? Alebo či umelec vyslovene za takýmto účelom ide, že chcem proste zdeliť spoločnosti niečo, čo sa mi nepáči. A ak, tak či má schopnosť a možnosť toho človeka zmeniť, alebo vychovať, alebo otočiť jeho názor? No, keď som nad tým uvažoval, tak mi vždy napadlo to, že záleží aj od uh, nejakej než ale skôr uh, toho, že do akej miery človek pozná, respektíve je naučený o tom, že čo má byť umenie. Ide totiž o to, že pokiaľ nemáte istú formu akoby vzdelania alebo poznania, tak niektoré veci za umelecké určite považovať nebudete, aj keď trebárs umením sú. To je taká vec, že, áno, že, že umenie vlastne pracuje s tými kategóriami nejakými, ale... Hm, ja, áno, áno, tam vyšlo o, tú, o to posolstvo v tom umení, tak aj umenie, ktoré vlastne... Umenie, každé má nejaké posolstvo. Hej? Že ne, nemusí byť iba kritické k niečomu. Jeho posolstvo môže byť Vychádza čisto len z nejakých aj estetických pohnutok toho autora. To však neznamená, že to umenie nepatrí do tej umeleckej sféry. Áno, vieme povedať, že sú diela, ktoré sú naozaj kritické a reagujú na nejaké okolnosti v dobe svojho vzniku alebo predtým, ale potom sú aj umelecké diela, ktoré v podstate skôr sa snažia odpovedať len na tú otázku, že čo je to umenie. A v podstate to, by, to je v 20. storočí hlavná téma toho umenia, že odpovedať na túto otázku, to je úloha umelca. Ďalšia moja otázka, ak teda niekto nechce niečo. OK. <kým> Povedz mi nejaký príklad uh, z histórie, by som chcela počuť, ktorý by si opísal, že uh, ako nejakú reakciu nejakého konkrétneho autora na nejaký spoločenský problém, či už v histórii proste, alebo de, um, nejaký problém vznikol, či už to bola vojna, alebo či už to boli nejaké protesty, alebo podobne. Čiže vežú viac nejaký konkrétny príklad teda autora, ako reagoval a na čo reagoval? Ja keď som tak pátral vlastne v tých rozličných umeleckých formách a medzi tými rozličnými umeleckými dielami, tak som zistil, že niektoré diela sa dokážu veľmi explicitne vyjadrovať k takýmto veciam. Že, že áno, vidím, že toto je reakcia na takúto okolnosť. Ale potom sú tam diela, ktoré vlastne nereagujú nejako explicitne a vyžadujú v podstate nejakú tú účasť toho diváka na základe akože hlbšieho poznania. O, je jasné, že keď máte Picassovu Guernicu, tak to reaguje na to, čo sa stalo v španielskom mestečku Gernika v roku 36, teda že bolo vybombardované. Ale potom máte abstraktné diela, ako sú treba so diela Marka Rodka a tie naopak pracujú skôr s tým, že nezavedú vás na nejaké konkrétne miesto v úvodzovkách alebo v nejaké konkrétnej udalosti, ale skôr ide o to, aby ste vnímali to dielo a uvedomili si, že vzniká v dobe, ktorá sama o sebe, hoci vyzerá veľmi stabilne a akoby príjemne, môže byť e, veľmi prázdna alebo môže byť neistá a tak ďalej. Sú to abstraktné obrazy, takže nejde tam vlastne o nejaké zobrazenie konkrétnej skutočnosti. Toto je často problém a preto aj ľudia e, nevedia, že ako takéto veci často vnímať. Takže vlastne, nadväznosti na to, aj keď si hovoril o nejakej prípravenosti človeka, ktorý vníma, že teda čas nie všetci majú nejaké akademické vzdelanie, aby si mohli v tom hľadať nejakú hĺbku inú, v, alebo nejaké súvislosti. Vlastne ma napadá otázka, že či sa umenie takýmto spôsobom od ľudí nevzdaluje. práve tým, že sa, že tá elitnosť tých umelcov, alebo to, tí umelci, ktorí sa snažia byť možno elitní, že častokrát dávajú posolstvo, ktoré nie je zrozumiteľné bežnému človeku. Takže nevzdaluje sa umenie práve týmto od bežného človeka? Nemyslím ne, si, že by sa malo vzdialovať. A aby som zostal už pri tom Markovi Rodkovi, ktorého som spomenul, tak práve on bol takým príkladom toho, že, že jeho umenie má to slova akoby morálny charakter. On totiž dostal zákazku, to bolo v 50. rokoch, od spoločnosti Siegrem, čo je výrobca alkoholu, ktorý si dal postaviť nové sídlo na Manhattane. To bola nádherná výstavná budova od architekta Misa van der Rohe, čo bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov modernistickej architektúry. A teda táto spoločnosť dala Rodkovi ponuku, aby vytvoril pre priestor reštaurácie Four Seasons, ktorá je v tejto budove, niekoľko umeleckých diel. No a Rodko mal za to dostať milión dolárov, čo bolo asi v tej dobe najviac pre žijúceho umelca. A Rodko sa rozhodol teda, že on to pojme ako nejakú lekciu z morálky a tí ľudia, ktorí tam budú sedieť, že majú prežiť pritom nejaký úplný iný zážitok a uvedomiť si, že v podstate potešenia, ktorým sa oddávajú, sú strašne prázdne a plitké, pretože svet je plný desivých vecí v podstate. No ale nakoniec z toho Rodko ustúpil, lebo si uvedomil, že tam tí ľudia asi sa nebudú nad jeho malbami nejako rozplývať a moralizovať. A radšej budú len obedovať. Takže to je možno trošku to smutné, že o, ľudia musia sami si nejako nájsť tú cestu k tomu. Je pravda, že to avantgardné umenie v tom 20. storočí bolo zložité a malo často len takú tú akoby, elitnú základnutých divákov, ale to neznamená, že už v súčasnosti si nemôžeme ísť pozrieť tieto diela. Že Aj keď sa nám môžu zdať ťažko pochopiteľné, môžeme tam ísť za nimi do tých galérií a len tak prosto pozrieť sa na to a obyčajne ľudia najradšej dajú taký súd, páči sa mi to alebo nie. Hej. Samozrejme, treba za tým hľadať niečo viac. Takže vlastne by som povedala, že výstup je, že túto elitnosť môže búrať práve odvaha človeka hľadať hlubku v umenia. No, práve asi to je to, čo je v tom umení najviac treba. Že keď má mať nejakého diváka tak ten divák má za tým, keď príde za tým umením, tak neočakávať niečo, že áno, toto potrebujem, toto chcem, toto dostanem, lebo to je v podstate. Ó, to, čo sa dostáva v gíči, že gíč má rád, človek, ktorý od neho očakáva niečo pekné, tak to dostane to pekné, lebo si to kúpi v podstate, ale ísť za tým umením s tým, že hľadáte nejakú cestu. Že hľadáte niečo, čo ste treba doteraz nepoznali, alebo niekam vás to privedie. Tak by som teraz... Ďakujem, Peťko, za odpoveď, a teraz by som zase poprosila Paju a Denisa. Aby nám niečo zahrali? Čože? Rádio Bunker? ďalšia otázka, v súvislosti teda o tom, čo, no, čo sme sa bavili aj predtým, je, aj z toho vyplývajúca trošku, že či je hranica, ktorá definuje umenie ako hodnotné a výpovedné, alebo naopak ako nejaké masové a nevýrazové. Ak je tá hranica, alebo uh, ako, ako, sa, ako sa dá definovať? Dá sa k nej nejako priblížiť? Existujú nejaké limity? Ak o tom už uvažujeme v súčasnosti, tak sa dá povedať, že tá hranica medzi vysokým a nejakým nízkym je strašne nejaká fluidná a možno už ani neexistuje, pretože od tej druhej polovici tých 20 -tých rokov už sa takéto tie rozdiely zotierali a v podstate teraz mnohí autori aj pracujú s tým, že ich umenie má schvál nejaké výrazvé kvality nízkeho umenia pracujú s nejakou s tou masovosťou, ak by sme to masové brali ako nejaké nízke, alebo také že len oddychové. Ale to, snad, to neznamená samozrejme, že tie ich diela sú jednoduché, hej. Kedy si samozrejme to bolo, mali ste ešte na začiatku 20. storočia to bolo jasné, že mali ste nejakú tú populárnu kultúru, lebo teda už nastúpila fotografia a tlač sa dala veľmi rýchlo reprodukovať tým, že vznikol offset a podobne, že sa to všetko zrýchlilo. Tá spôrsto, s rozvojom priemyslu nastúpila aj nejaká tá masová produkcia s tým aj kultúra, čo bola spojená, preto vlastne vznikli avantgardy, ktoré si dávali za cieľ byť akýmsi liečivom proti tej masovej kultúre, že proti tým štandardným zážitkom, ktoré im sprostredkovala. No ale v súčasnosti už to vlastne tak neplatí, lebo samozrejme aj tá avantgarda už dávno tak pominula, že tá mala stále spojnenie ako s tým militárským a naopak odsudzovala to masové, ale povedzme si, že všetci sme v podstate rovnakí, tak prečo sa tváriť, že niekto je niečo viac a niekto niečo menej? Teraz je to už vlastne ťažko povedať, že či je nejaké nízke alebo vysoké umenie. mi Povedz príklad toho, čo by si ty považoval za vysoké a nízke umenie. Začneme tým nízkym napríklad. Tak je prvoplánové povedať, že nízke umenie sú hitovice roba kazika, hej. <rý> <rý> Chalupecký o tom napísal 400 stránovú knihu, teda nie o konkrétne tomto diele, ale o živote Marcela Duchampa, ale skôr tam išlo o to, že to bol akýsi, dá sa povedať, žartík a chcel tým podnetiť možno diskusiu o tom, že v umenie je stále niečo otvorené a a že je veľmi ťažké už neskôr povedať, že čo je umenie, že je to naozaj to, čo, prečo sa umelec rozhodne, že bude umeleckým dielom, alebo to určí nejaká akademická obec, prípadne nejakí odborníci ďalší, ktorí vedia nejaké parametre a tak ďalej. Čiže on nás vytvoril niečo, čo vzneslo taký istý zmetok do toho chápania, ktoré vtedy bolo umení. Lebo vlastne... Oh, toto dielo, myslím, nie, ale tak o, v tých rokoch bola v Amerike taká výstava, volala sa Armory Show, lebo bola v budove bývalej zbrojnice a bolo tam vystavované európske moderné umenie, čiže avantgardy. A mal tam dušam tiež jedno dielo, ale nešlo o pisovar, išlo o obraz, volal sa Akt zostupujúci zo schodov, čo niektorí teoretici klasifikujú ako kubofuturistické umenie, ale... To teraz nebudeme hodnotiť, že čo a ako, aké aspekty. Ale išlo tam skôr o to, že to publikum nebolo na niečo také pripravené, že oni mali skôr také zaužívané vzorce toho, ako umenie vyzerá a ešte sa to tak kúpalo troška v tých vodách, tých krásnych umení a všetkého možného a boli z toho tí ľudia veľmi šokovaní. Prosto... Keď novinári o tom písali, tak Nadu Šampová, kde zostupujúcich zo schodov, sa snažili vymyslieť nejaké najvtipnejšie prirovnanie, takže to bolo potom, že tornádo v továrni na šindle a o, bránku si tam mal prosto tú zjednodušenú tvár, tú hlavu o, na takej sokli mramorovom a v podstate to bol taký elipsoid, dá sa povedať, na tom mramorovom sokli ako naj viac zjednodušená forma, tak o tom zase písali ako o vajci balansujúcom na kocke cukru a prosto robili si z toho strašnú srandu, ale oproti tomu súdobému umeniu, ktoré vtedy vznikalo v Spojených štátoch. to bolo veľmi pokrokové, že to sa stále ešte naozaj tak pohybovalo v tej sfére tých krásnych umení, dbo, art a tak podobne. Takže skôr tam išlo, um, skôr naozaj záleží od toho, že do akej miery je publikum pripravené niektoré tie veci prijať. Áno, teda ak sa teda vrátime k Duchampovi a tomu jeho zásadnému dielu, tak to, že otvoril tú otázku vlastne toho, že kto je jednak autor, keďže to je apropriovaný objekt, teda že ho zobral, a jednak, že čo ešte je možné považovať za umenie, tak stále, akože tu je taký ten otáznik nad tým všetkým, taký, ako Julius Kohler robil na tie svoje diela. Takže vlastne by sme z toho mohli pochopiť, že hranice toho... Čo je ešte umenie? Stále určuje spoločnosť. Nakoko je ochotná to prijať? Nakoľko je ochotná to neprijať? Alebo to nejako teda kriticky zhodnotiť? Ja neviem, či zrovna spoločnosť, alebo skôr čas, ktorý uplynie od niečoho. Tým teda, že dlhú dobu trvalo, ako ak môže byť niektoré dielo prijaté ako umelecké, tak v tej spoločnosti vlastne dochádza k nejakým zmenám až na základe toho času. Môže niečo byť potvrdené ako umenie, alebo nie? Dobre, takže ja som Marek a k tomu, čo sme sa tu rozprávali o tom, že či je umenie, umenie a vlastne čo to určuje, tak vlastne, ako Peťo spomínal, vy si nad tým už dlhú dobu, odkedy sa vlastne o umení začalo hovoriť. Vy si nad tým otáznik, tak ako hovoril Peter, a s tým vlastne súvisí taký historický diskurs, že či je, ako ponoríme na dno oceána nejaké významné umelecké dielo, či je vlastne stále umením, aj keď sa na ňo nikto nepozerá? Marek dobre podotkol takú, takú také nie že pravidlo, ale ako takú otázku, čo si kladú samozrejme všetci teoretici, že či umenie potrebuje divákov na to, aby bolo definované ako umenie. Že možno stačí, aby malo len jedného diváka a vtedy je umeleckým dielom. Ale na druhej strane, v podstate aj autor, keď niečo tvorí, stáva sa Niekým toto to dielo vníma, takže už je v podstate prvým divákom. A on samozrejme rozhoduje o tom, že či tvorí dielo alebo nie. Neviem, že či autor je ako je celá spoločnosť. To je súčasť spoločnosti, ale nie je celá spoločnosť. Ďalšiu otázku, som si Teda ďalšia otázka, ktorú som si nachystala. alebo je taká trošku ne nekonkrétna možno. Uh, Akú cieľovú skupinu, vlastne je úplne konkrétna tá otázka, <laughs> akú, snaží sa byť konkrétna <laughs> tá otázka, <je> úplne. <laughs> akú cieľovú skupinu oslovuje aký typ umenia? či už je orientované na subkultúrne, alebo menšinovo, alebo väčšinovo, zvykne nevyhnutne zdieľať hodnoty svojej cieľovej skupiny, skupiny, alebo je to tak, že sa tvorí nová cieľová skupina výkladom toho, ako prijala, alebo neprijala uh, daný umelecký prejav, ako sme sa bavili aj predtým o tej avantgarde, alebo rôznych izmach, ktoré reagujú na rôzne prúdy. Nielen umení, ale aj v myslení a vede. Takže, Peťo? V podstate si na tú otázku odpovedala tým, keď si ho rozvinula. Áno. Vnímanie umenia je v podstate závislé od toho, do, akeho, do akej miery mať diváka pripraveného, do akej miery je vzdelaný v danej oblasti a od vlastneho vôle niečo prijímať. Ale to, čo si vlastne povedala v tej otázke, súvisí s tým. Ale ďakujem, Peťo. Ja som sa to stel už dlhšiu dobu opýtať a vždycky na to zabudám, tak abych nezabudol, mm. že existuje, lebo máš vádceru vrstev, ne, všelijakých fanúšikov, umenia a tak, ne, a že či existuje taká vzorka umeleckých percipientov, ktorí sú, že víš, ak máš trba v pánku, že máš takých pankáčov, čo vedá len exploit, teda sex a myslel si, že sú najväčší punkáči na svete, tak či existujú aj takýto nejaký v tom, víš, umení, že či existujú také umelecké odrhovačky, a jak sa zvyšek tých umeleckých percipientov, teda percipientov umenia, ktorí idú 20 do hĺbky, stavá k tejto vrstve alebo vzorke ľudí? To je dobrá otázka. Áno, aj v, aj v umení existujú umelecké odrhovačky, Ja už som tu niektoré z nich spomenul. <laughs> Že áno, ó, už tu boli spomenuté tie avantgardy, to je taká odrhovačka umelecká, hej. Aj, aj konceptuálne umenie pre istú skupinu už taká umelecká odrhovačka a ono, niekedy som si tak všimol, že to súvisí s takým tým umeleckým snobizmom, že tváriť sa, že ľudia niečo vedia a teraz to tak predostrú a hovoria o tom, ale v podstate, že nejaký ten širší záber tých vecí už im nejako tak uniká občas. A, ale oni sú akože vedomi, neviem, či sú si toho vedomí, ale teda Aspoň sa tvária takže poznajú. Ale... No sú oddrhovačky vo všetkom. A v podstate aj ten Picasso je už teraz v súčasnosti, aj, aj, aj, aj keď bol dobrý, hej. Aj tak Gernika už je oddrhovačka, aj keď je dobrá. No čo už s tým? Takže z toho som mm, možno pochopila to, že naozaj vedieť, alebo chceť niečo uh, povedať, alebo naozaj vedieť tvoriť to umenie, a snažiť sa iba presadiť v umení, je obrovský rozdiel. No, snažiť sa presadiť v súčasnosti v umení je dosť zložité. Jednak preto, že umelcov je už veľa, a jednak preto, že umenie sa stáva prosto. Je, je komoditou, je predajné. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa v ňom chcú presadiť, určite to môžu vnímať aj ako schopnosť svojej obživy a živobytia, takže pre nich to predstavuje istý druh príjmu. A umenie sa naopak ešte aj institucionalizuje, To znamená, že tam to vlastne súvisí s tým predajom ďalej. Takže vlastne hodnotu umenia, aby som to mohla akože zhrnúť tak, ako som to pochopila, z tohto, čo si povedal, tak... Uh... Hodnotu celej tej umeleckej kultúry nemôžu potom tvoriť tí ľudia, ktorí sa snažia iba presadiť, a naozaj proste vyplujú zo seba nejaké sráčky a tí sračky im tí ľudia zažerujú a ešte im za to aj zapláca. Ale potom tú hĺbku, tú postatu a tú naozaj snú otázku toho, čo je umenie, tvoria práve tí ľudia, ktorí sa nechcú možno presadiť alebo sa o to nesnažia alebo tvoria iba z toho nadšenia k tej tvorbe. Z toho, že chcú niečo naozaj zdieľať na niečo proste reagovať, na niečo ukázať to troška zaváňa takým tým romantickým ideálom toho génia. Vieš, takého toho umelca, ktorý síce hladuje, ale je schopný prinášať stále do sveta niečo úžasné. No, v podstate aj nie. Keď si zoberieš takého Damiena Hirsta, tak ten predáž Ralloka za 12 miliónov dolárov a je spokojný a toto dielo je prosto ikonickým dielom, umenia konca 20. a začiatku 21. storočia. A čo si myslíš, že ty o tom není to podľa teba hlúpe? Hlúpe neviem, ale teda môžeme to vnímať tak, že je to taká narážka na tú dobu, kedy to umenie vznikalo. Ja, keď som uvažovalo Hirstovi a o tomto jeho diele, že vlastne čo tak ten žralok môže vyjadrovať? Lebo to dielo sa originálne volá Fyzická nemožnosť smrti v mysli žijúceho. Je to niekoľkometrový žralok s takom akváriu, ktoré je naplnené formaldehydom, teda aby tam vydržal. A Teraz rozmýšľal som nad tým, že taký složitý názov, strašne existenciálne, a tam žralok z toho otvoreného papulou, že čo to tak môže vyjadrovať. Potom mi došlo, že vlastne najväčším umeleckým dielom je možno sám Damien Hirst, ktorý bol schopný to predať a vytvoriť tomu strašný marketing. Som sa to tež chcel opýtať? Že... <laughs> <súdňujem> Že, no ináč, málo my, keď sa niekedy stretneme, tak akože vačenu len tak prehodzíme pár slov, že však v spoločnosti, v ktorej žijeme, ne, a teda, že je konzumné a tak dále, a tak dále, tak je akože takým trendom, že snaží sa komodifikovať všetko, čo sa len dá. Umenie je úplne, že ideálny predmet pre komodifikáciu a vlastne je teda bežne ocenované, penážne, finančné, teda že niečo, za 12 miliónov, ak si hovoril, alebo niečo má, proste finančnú hodnotu sa tomu dáva, že takto funguje bežne v tejto spoločnosti. A že keď si predstavíš, že keby teda sme sa nejakú zbavili monetárneho systému a teda by sme takto nehodnocili veci, tak, tak čo si myslíš, že jaká, jakú, čím iným by sa mohla určovať hodnota? Dieľa. Čo by mohla byť taká alternatívna mena, nahradzujúca penáze? Ale teda, akože, že by vlastne určovala, že, že ktoré dielo je hodnotnejšie a, a ktoré má vatší prínos pre spoločnosť a čo vás zmenilo kultúrne smerovanie a týto veci, viš chápeš? To je dosť komplikované na to vôbec odpovedať. Uh, lebo už teraz je ťažké povedať, že v umení vytvoriť niečo nové, niečo originálne. Hej, na začiatku toho 20. storočia, keď tam tie avangardy striedali jedna za druhou, po roku pomaly, hej, to bolo úplne len o tom. Ale umenie už potom došlo do také do časti, že už nebolo kam ďalej zájsť. Hej, John Cage, 4.33 ticha, prosto hudobná skladba, ktorá trvá 4 minúty, 33 sekúnd a je to nič len ticho alebo nejaké dielo divadelné, kedy sa len zdvihne opona, nič sa nehrá a opona sa zavrie. Kam už ďalej sa dá potom ísť? To je tá otázka, že kde už teraz niečo originálne vytvoríte. Preto v podstate od konca tých 80, 70 začiatkom tých 80 prišla tá, tá postmoderná s tým, že tak skúsme nejako opakovať, ale tak inak, neprvoplánovo, že už asi sa netreba rozplývať nad tou originalitou toľko. A vytvárať prosto ďalej veci, ktoré majú síce hĺbku, ale už to postráda taký ten mýtus toho, toho génia. Ale tam bola ešte aj tá otázka, že čím by sme také veci hodnotili, ak by neboli peniaze. Ťažko povedať. No pocitom to asi nie. Hodnotiť niečo na základe nejakého dojmu, to je veľmi také jednoduché, hlavne ak máte diela, ktoré primárne nemajú nejakú no, tú estetickú stránku. V prvom pláne. Ak máte nejaké konceptuálne diela založené na nejakých textoch, tak v prvom rade je to o tom, že vy máte nejako nad tým dielom premýšľať, ale nezaoberať sa jeho estetickou zložkou. A pre mnohých ľudí by bolo ťažké možno aj naopak tie estetické diela z toho začiatku toho 20. storočia nejako prijať. Hej. K tomuto sa možno takto sa možno dostávame k takej veci, že pripravenosť toho diváka, vnímať nejaké dielo, teda závisí, o, oh, a už to bolo asi spomenuté, od oh, jeho vzdelania. Od toho, aké má poznatky z tej danej veci. No, ale možno uh, práve tá prípravenosť toho diváka, lebo existuje taký spis od Kanta o estetike, <lacht> <estetika. Aj. lacht> ale nebudeme o to rozoberať, samozrejme. on povedal, že v uh, niečo v tom zmysle že ako sa riešili sme krás, rie, riešil krásu to ako sa dá vnímať, ako sa človek dá v tomto vzdieľať? Ja vám povedal jednoducho, tým, že budú ľudia chodiť po galériách. Nemusíš mať akademické vzdelanie, nemusíš mať za nejakú históriu, proste uh, umenia od Gombricha naštudovanú, ale chodiť a vidieť a vnímať to. A ty si povedal, že, že pocit, alebo to, aký mám z toho pocit, že, že to nie je dôležité? Alebo to nie je hodnotiace, pretože predovšetkým chcem, ak niečo, ak niečo poviem, správím alebo vytvorím, predovšetkým chcem v tom človeku vyvorať. Pracujem s jeho pocitom, pracujem s tým, ako, ako on na to reaguje. Či sa už snažím, ako som povedala, šokovať alebo potešiť alebo čokoľvek, prednostne je to, ako vnímam, najprv pocit. Potom už nasleduje nejaká tá teoretická záležitosť, a ah, tam je toto a toto je uh, taká krivka a tam je, ja neviem, taká projekcia, ale prednostne to je pocit, to, čím vnímam to dielo, podľa mňa. No, ježiš, <laughs> Takže vlastne, ak sme sa bavili o tej alternatívnej mene, podľa mňa, by to malo byť ten pocit toho človeka. Ten človek je tá moja ten, ktorý je vlastne ten, ktorý ma sleduje. Ktorý má záujem a vôbec sledovať. To je pre mňa alternatívna mena, si myslím. To no je tak zvláštne, že hodnotiť niečo len na základe nejakého dojmu, ako Hej, môžeme, ale naozaj, že sú umenia, ktoré si vlastne ten, ten dojem ne, hneď nevyžadujú. Ten, ten pocit, že poracujú s tým chladom. Že to je sterilné akoby. Len, len uvažujem nad tým, že či sa to dá ako tak formovať, že, že, že či by to mohla byť nejaká alternatívna mena, ak, ak by ste zrušili nejakú komodifikáciu umenia. Lebo Možno by ste zistili, že ľudí to nebaví. Tak potom by bola otázka, že na čo by ho to umčoval. <tým> Takže tu zase Marek. <tým> že ja by som sa nejak pokúsil tých posledných pár výpovedí, ako Denis, Janka a Peťo hovorili. Na jednu stranu veľmi súhlasím s Jankou, čo hovorila teda, že ta náhrada za tú meno by mohla byť by ten osobný pocit toho, Recipienta, aby som reagoval na tú Denisovú otázku, že čo by to mohlo byť. No, vlastne súhlasím s Jankom, že by to mohlo byť práve to a aby som reagoval na Peťa, tak vlastne s tým postupným vývolom spoločnosti, kam teraz smeruje logické, že umene sa začalo predávať, teda myslím za peniaze, komodifikovať. A, mm, tiež si spomínal Peťo, že v istom bode, už umenie nevedelo, kam sa ma ďalej rozvíjať. A práve v tom vidím tú cestu, že ísť vlastne úplne na prapočiatok toho umenia, vrátiť sa k tomu pocitu. Uh, pretože si myslím, že vlastne každý z nás, každý človek je ten originál, to originálne dielo. A práve s tým súvisí, si myslím, že aj názov tejto relácie, no nie názor relácie, ale ten, um, tá myšlenka, myšlienka, že to spojenie umenia s dušou, to je vlastne to určuje, že každý z nás je originál a každý môže inak, teda každý úplne inak vnímať to dielo. A vlastne, mm, myslím si, že poviem to tak sprosto, ale myslím si, že aj keby sme toho najjednoduchšieho sedliaka zobrali z dediny na nejakú operu, tak dokáže to rovnako precítiť, ale dokáže vycítiť, teda precítiť ten pocit z tej opery, aj keď ako sme spomínali, nemá dajme tomu to vzdelanie tej vysoké školy, tie kurzy umelecká jedno s druhým. Preto by som chcel... Preto si myslím, že tak by sme to mohli pochopiť, že každý z nás je originál a vrátiť sa naspäť jednoducho k tej duši a... Každý to, skrátka, vníma to umelecké dielo po svojom a môže si z neho zobrať to, čo chce, to, čo potrebuje. A aj to sredliaka môže tá opera, skrátka, rozplakať. A práve hlavne ešte ma napadlo k tomuto, že my nemáme všetci akademické vzdelanie, ale tú dušu máme všetci a to, to hodnotiť proste môžeme tým pocitom. Mm. Ďakujem ti, Marek si úplne nahral. A ja mám dušu. No, no, takže bolo tu povedané, že nejaká hodnota proste na základe pocitu, Hovoríme o modernom umení, kedy sa to podľa mňa dá hovoriť, ale keď sa vrácime späť do, do stredoveku a keď budeme hovoriť o nejakom neznámom majstrovi takého a takého oltáru, tak bude to pocit, ktorý bude hodnociť, akože je to dielo. Alebo proste v stredoveku boli trošku iné koncepcie umenia, jak boli potom neskôr renesanci alebo súčasnosti a vyzerali, nemali, Uh, nevím, no. neboli, neboli figurálne dokonalé, jak, sú, jak boli neskôr, ale boli, boli dajme tomu, symbolické. Vyjadruvali proste vtedajšie, vtedajšie myslení, vtedajšie chápaní sveta. Takže na základe čoho budeme alebo hodnotíme proste takéto diela? Samozrejme, že teda ja si myslím, ak môžem, uh, keď už hodnotím históriu, tak musí mať určite nejaké teoretické znalosti o umení, ak, ak by som to chcela hodnotiť. Ja ich nemám. Ale ja z umeleckého hľadiska áno. ale hodnotím históriu a ak chcem hodnotiť históriu, tak musím mať teóriu na to, aby som. Musím mať pojem o tej teórii, že nejaké áno. Ale ja hovorím o reakcii teraz, tejto duše, tohoto človeka na toto umenie, ktoré tu teraz je. A samozrejme, že to nemôžem brať tak, že... Okay, uh idem ja teraz hodnotiť, ako si povedala, nejaký otár, ktorý vlastne neviem, na čoho základe vznikol, keďže nemám tie teoretické znalosti, lebo to neštudujem, ale ak idem ja hodnotiť teraz, čo je vznik, vznik nejakého diela, ktoré je aktuálne, tak ho hodnotím proste s tým pocitom a ten istý pocit má proste aj ten človek pre mňa bez toho teoretického. Ale, ale do, dobre si vyslím, že si zaripla, za, za Peťo. No a... To, toto je to, že čo, k čomu sa dostávame, že, že hodnotí diela na základe pocitu lebo zistíme, že niektoré diela majú hodnotu preto, lebo história. na základe histórie sa došlo k tomu, že v tej dobe znamenali nejaké významný posun, alebo ak aj nie, tak ich zachovávame len preto, že predstavujú historickú hodnotu. A teraz je tam tá otázka, že ak máme uh, nejaké bez peňazí hodnotiť umenie, tak bude to len na základe historickej hodnoty, ale na to potrebujete predsa nejaký čas, aby uplynul. Vy ste ho potom mohli vyhlásiť za niečo. A ako, ale ako potom s tým ostatným. Lebo tie diela, o ktorých sa často aj učíme na školách, aj tí autory, tak oni predstavujú iba zlomok z toho, čo sa v danej dobe robilo. A Učíme sa o nich preto, lebo sú z nejakého dôvodu významní pre historickú kontinuitu toho umenia. Popri tom tam bola kopa ďalších iných ľudí, ktorí tiež tvorili, ale nestali sa takými významnými. A dá sa o nich povedať, že sú menej hodnotní, lebo ich diela možno nevykazujú také vysoké kvality, ako u tých spomenutých, ale takisto majú kvality umeleckých diel. Takže ako to potom možno hodnotiť. A zase sme pri tom len, že hm, asi tam zostáva len nejaký ten akademický diskurs, ktorý pekne takto rozhodne o tom, čo vlastne nakoniec má miesto v tých dejinách. Bene. takže ďakujem za otázky aj Peťovi a ak ešte máte niekto, Denis? No ja som to skôr, lebo ja som ako úplne vážny, ja som v týchto veciach diletant, tak sa to akože chcem opýtať. A že no, s tým pocitom by som to teda vybičoval, ale ešte vyše existujú nejaké štúdie alebo umelecký smer alebo, alebo niekedy boli nejaké tendencie umenie totálne zracionalizovať, že vlastne neapelovať na emocionálnu stránku človeka, ale na tú racionálnu trebať ako umenie, dajme tomu, ja neviem, že umenie e, dokonalej matematické rovnice alebo také niečo. No, no neviem, že či presne iba zracionalizovať, že urobiť z neho v podstate nejaký súbor nejakých poznatkov. Viem že napríklad, že v renesancii bolo umenie veda o perspektíve, že ľudia sa učili, ako presne vypočítať ten priestor a na základe toho ho reprodukovať. Ale máte umelecké diela, ktoré môžu pracovať s nejakými konštantami, či už matematickými a nejako ich spracovávajú. Ale vy to nevidíte, pretože výsledný obraz je úplne iný a snažia sa o zobrazenie niečoho iného, že toto je tam skryté. Ale racionalizovať umenie... Viem, že napríklad niektoré umelecké diela alebo niektorí autory pracovali s tým, že tam dávali nejaké výdobitky súdobej doby, ktoré odzrkadlovali stav tej spoločnosti v modernom umení to boli trebárs futuristi, ktorí sa boli fascinovaní strojmi, ale ich umenie není nejak racionálne. Bolo čisto emotívne, estetické o pôžitku. Ale podľa mňa určite sa možno nejaký autor taký našiel, že ktorý pracoval s niečím čisto racionálnym. Aj keď som rozmýšľal o tom konceptuálnom umení, že tam áno, že, ale zase, či to je čisto racionalizácia, to neviem povedať. Architektúra často pracuje s racionalizáciou. Toto mi napadlo vlastne, že tam ten racionálny princíp možno v tej modernistickej architektúre, že oni sa snažili previesť tie inžinierské postupy do tvorby toho priestoru pre toho človeka, ako to robil trebar korbizier a na návrhoch svojich miest, ktoré sa vyznačovali vysokou mierou, ra jeho racionality, hej? že on presne vedel, že čo, kde a ako a že tak by sa mali tí ľudia správať aj v tých mestách alebo v tých svojich domoch. No, tak ďakujem za otázky odpovede a teraz poprosím zasedených skápajú aby nás trošku potešili. Go. Ah! I'll give you pleasure. No ako tu už bolo spomenuté, že či existuje nejaké dielo, ktoré je založené vyslovene na nejaké racializácie alebo na uh, niečím, čo by pracovalo treba z matematikou, tak som si spomenul, že existuje dielo jednej autorky, ktoré sa volá Bismarková doba, a sú to vlastne nejaké strany textu, ktoré sú zoradené na základe nejakého prepočtu, uh, asi nie ani jej, ale nejakého počítača najskôr. Čiže tomto možno považovať to dielo za nejakú úplne racionálne, hej? A Radka vlastne, aj keď sme sa tu pomimo rozprávali počas tej prestávky, hovorila, že keď už tu bol spomenutý ten korbizier ako nejaký predstaviteľ takej veľmi racionalizovanej architektúry a formy bývania, že eš ešte jemu predchádzal Adolf Lohs, ktorý je autorom tej známej eseje Ornament a zločin, kde vlastne opisuje to, že súdobe umenie, na začiatku 20. storočia by sa malo oprostiť od nejakých takých tých estetických zbytočností v podstate a malo by odhaliť úplne ten najracionálnejší základ tých vecí, že ak má niečo nejako slúžiť, tak to má tak aj vyzerať a nemalo by to byť zbytočne dekorované, lebo to nie je racionálne, že zbytočne to zneužíva ľudskú prácu a ľudské zdroje a že môže si to dovoliť potom len malá skupina ľudí, na rozdiel od tej skupiny, ktorá to vyrába. A jej to bude vždy nedostupné. Otázka, ku ktorej vlastne som chcela smerovať, je, čo sa týka aj tej duše a to umenia, či je vlastne teda umenie prejavom starostlivosti toho, že kultúra je starostlivosť o dušu. Či nejakým spôsobom sa dá povedať, že to umenie... Dušu kultivuje. Lebo v tom prípade, ak, ak na to pripustíme, tak pripustíme, že to umenie naozaj človeka vychováva a naozaj ho modeluje a naozaj prehovára k jeho podstate. Či prehovára k jeho podstate, to neviem, ale áno, umenie má možnosť nejakým spôsobom človeka kultivovať už len tým, že ho zoznamuje s vecami, ktoré predtým nepoznal. To je to najzákladnejšie. že Uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli, započujete niečo, čo ste ešte nepočuli. A dáva vám to teda istý podnet k tomu, zamyslieť sa, že čo to vlastne je, čo som vnímal. A, ale túto možno nadviažíme aj na to, že určite boli isté tendencie v umení, ktoré mali ľudí nejakým spôsobom vychovávať a mali im niečo ukazovať. A že to sa vlastne najčastejšie asi prejavilo v tom umení nejakej tej, tej totality. Že oni sklázali práve k tomu, že toto je to umenie, Také to má byť, toto zobrazuje a toto je ten svet, ktorý my vytvárame. No to že také skôr, tá matematizácia presne tej skutočnosti, že toto je umenie a nič iné umenie nie je. Tak toto mám rozumieť, alebo ako? Dá sa aj takto, ale skôr, že, že toto je to správne, čo je umenie. Hej. Lebo ak si zoberieme 30. roky a nacizmus, tak oni sklzali k nejakým takým klasicizujúcim tendenciám v tom umení, ako nejakému návratu k tomu povodnému, k tomu antickému, k tomu, čo všetci predsa vedia, že je skutočné umenie a takéto má byť predsa umenie aj novej ríše, ktorá raz bude, čo ja viem, svetovládna, hej, a k protikladu k tomu stávali to modernistické umenie, o ktorom hovorili, že je degenerované. Hej, a potom, čo ja viem, treba na druhej strane Európy, socialistickom Rusku od 30 rokov, hej, doktrína socialistického realizmu, umenie prosto pozdvihuje duše roľníkov a robotníkov. Vlastne otázka je, či mohli mať v socialistickom Rusku robotníci a rolníci duše, teda aspoň. <rý> Dobre, to bol taký vtípek. <rý> pozdvihuje život, dajme tomu, hej. A napríklad to bola ten, taká zvláštnosť, že v Rusku, keď bola v 1917 revolúcia a všetky tieto veci okolo, tak po revolúcii v Rusku bol založený vlastne prvý filmový filmová škola, filmový inštitút, ktorý sa primárne zaoberal len filmom, lebo oni vedeli, že film dokáže byť aj výborným akože, ideologickým nástrojom. Film a divadlo bolo pre nich veľmi dôležité. Dokonca vypravovali vláky, divadelné vláky, doslova to boli, ktoré chodili po tom širokom rúskom kraji a kde zastavili v nejakých tých vieskách a malých mestách, tak tam vlastne rozložili akoby scénu na tom vozni a tam hrali divadlo. Hej? A takisto aj, aj v komunistickej Číne v, od 50. rokov tam vznikali oh, také ideologické diela. Najčastejšou ich autorkou bola manželka Malce Tunga. Áno, <lým> slavný Red The Tage of Women's, čo to je červený pluk ženský, hej, ktoré pozdvihovali akože tie revolučné zmýšľania a tak podobne. Čiže v tomto zmysle môže vychovávať umenie človeka. Ale je otázka, že už to teraz hodnotíme, takže aké to je vlastne umenie? Že to vám vlastne len diktuje, že ako má to umenie vyzerať. Takže môžeme povedať, že sa dalo, alebo aj sa stále dá, využívať umenie ako prostriedok manipulácie ľudí, áno? Stále sa využíva. A vždy sa využívalo. Či už to je od starovekého Egypta, cez stredovek, novovek až po, po súčasnosť. Ale naopak, potom tu máme trebárs takých autorov a diela, ktorí s týmto pracujú tak subverzívne. Trebárs taká Barbara Kruger, čo je vytvarníčka, tak ona vytvára také billboardy, ktoré sú vo verejnom priestore a sú tam na nich všelijaké také odkazy. Trebárs, že your body is a battleground a tak podobne. Alebo need we another superheroes a tam treba spracovať s nejakým jednoduchým vizuálnym posolstvom a týmto textom. Mňa potom v súvislosti s týmto nápadá ale to, aj, že vlastne tá manipulácia je možná iba pri človeku, ktorý to akademické vzdelanie možno nemá až tak, alebo ho ešte neobjavuje, alebo na to ešte nepozerá na to, čo vníma s nejakou, s nejakým, nejakou kritikou, vôbec to, iba to proste prijíma, iba pozera, že aha, toto je OK, toto berem a vôbec to nehodnotí vo svojej hlave. A možno práve, možno práve toto je tá vec, že to ide asi v tomto ruka v ruke, že sú tu na strane ľudia, ktorí vnímajú umenie na základe pocitov, a na druhej strane sú ľudia, ktorí ho vnímajú na základe svojej teoretickej skúsenosti a práve títo ľudia, ktorí, ako aj napríklad ty, a ďalší, ktorí sú tu, vnímajú, ľudia, vnímajú to umenie na základe aj tých svojich teoretických, ale aj tých svojich pocitových nemov, že sú tí, ktorí udržujú proste tú hladinu toho, že aby nebol každý taký, čo sa nechá zmanipulovať niečím, veš? Že práve možno, že toto je tá vec, že čo som hovorila na začiatku, že spoločnosť je tá, ktorá určuje kam a že je možné zájsť v tom, čo je ešte umenie. Toto nie je celkom také jednoznačné, by si neverila práve, koľko akademických vzdelaných eh, ľudí robilo práve umenie, ktoré nejakým spôsobom by sme dnes označili za propagandistické. Že naozaj to boli, že to boli ľudia, ktorí mali eh, akademické vzdelanie a oni, oni boli napríklad aj treba uchvatený tými myšlienkami, že sa im zdali sympatické, tak s o... filozof Martin Heidegger bol člen NSDAP, hej. Ale ako on som hovoril, keď sa opýtali, že prečo tam vstúpil a nevystúpil, on povedal, že to nie je zve záhradkárov, aby sa s neho dal tak ľahko vystúpiť. Ale nedá sa na to jednoznačne povedať, že toto je takto a toto tak nie je, hej? Že Ľudia sú rozliční a často ich práve fascinujú rozličné veci a aj tí, o ktorých by sme to na prvý pohľad nepovedali, že niečo takéto môžu urobiť. Naopak, môžu byť takou vecou nadchnutí a práve sa k nej pridajú. Tak talianskí futuristi velebili vojnu. hej. Pre nich, keď došla prvá svetová, tak kopu z nich odišlo do vojny, potom sa z nich kopa nevrátila. Zistili, že vojna asi nie je jediná hygiena sveta, ale, čo sa stalo po vojne, mnohí z nich sa akože pridali do služby Benita Mussoliniho zase. Čiže to ume spojenie umenia s nejakou, ani nie že propagandou, ale s nejakými myšlienkami je tu vždy a stále. No ja si myslím, že to je práve preto, že stále to umenie s tým človekom rasti, aj teda akoby dejiny a to je stále je to reakcia na tú spoločnosť. Ale sme proste v tom kruhu pre mňa, akože furma z toho nikto nedostal, že je to naozaj proste ten človek, ktorý dáva hodnotu všetkému vo svete a to, či reaguje alebo nereaguje, či niečo nekriticky alebo kriticky príjma a do akej miery si je proste vedomý toho, že on je ten tvorca proste tej spoločnosti, že je súčasťou. Vyveď ma z omilu, ak si myslíš, že to tak nie je. Takže podľa mňa v tejto otázke, že či o umení rozhoduje spoločnosť alebo o jednotlivci, ja tam vidím dve roviny. Že najprv človek to umelecké dielo vníma ako sám osobne vnútri a potom už na základe nejakých vonkajších vplyvov, že či sa radí k kultúre, subkultúre alebo zkrátka k nejakému inému prúdu, potom to reprodukuje navonok takým spôsobom, aby dajme tomu, západov do tej subkultúry, do ktorej sa zaraďuje on sám. Čiže, ak, ak teda môžeme spoločnosť vnímať ako more, tak si myslím, že každý z nás je proste iba jednou kvapkou. A vlastne celé more je iba more kvapiek, proste, že je, jedná sa o to, že ako som spomínal, dve roviny, najprv to človek interpretuje sám sebe vo vnútri, a potom na druhú stranu to reaguje na vonok. A tam už je potom ten rozkol v tom, že či je ten človek, či sa cíti pohodlne v tom, že, hm, že vyjadrí ten názor, ktorý propaguje tá spoločnosť, alebo respektíve subkultúra. Či sa v tom cíti pohodlne, ale na druhú stranu, podľa mňa pre ňoho je dôležitejšie to, čo cíti on sám vnútri. Že to, ako to vyjadruje v rámci tej subkultúry, je až druhotné. Že... Že už to je výstup, že to není ten, ten prvotný vnem z tej danej veci, ale že už to reaguje proste s nejakými, s niečím iným späte, neviem, ako by som to nazval, nejakými podnetmi kolektívne, neviem, ego by som to nazval možno, že aby nejak, aby nejak vyzeral, skrátka pred spoločnosťou a tým spôsobom vlastne interpretuje, aj keď to možno ne, nekorešponduje absolútne s tým, čo vníma vnútri, ale to už je vlastne ale úplne iná téma, si myslím. Neviem, či, či by som ešte k tomuto niečo povedal, že možno by bolo dobré aj nejakú inú otázku ešte otvoriť? Takže ešte by som chcel reagovať na tú základnú otázku, že či umenie môžeme chápať ako starostlivosť o dušu. Tak by som to povedal asi tak e, najjednoduchšie, že umenie je najjednoduchší spôsob hygieny o dušu. Čiže umenie je, je hygiena duše, zkrátka. No áno, tuto, v tejto súvislosti, ako to Marek hovoril, mi napadol citát Pabla Pikasa, že umenie zmyva z duše prach každodennosti. Ale teda, že nemá byť len umenie nejakým nezáväzným poverazením na tej ceste života, ale schopnosťou nejako ten život vnímať teda, že na základe nejakého vyjadrenia symbolického, ktoré umenie je, nejako sa k tomu svetu postaviť. Takže vlastne sme sa priblížili ku koncu, aj keď teda ne, nemôžeme povedať, že by sme túto tému zavreli, lebo to sa asi ani nedá, ale skôr my šlo ten pokus k tomu, aby sme sa tomu spoločne priblížili. Za čo ďakujem všetkým. A ja som si ešte pripravila také kultúrne odporúčania o akciách tu v Trnave na najbližšiu dobu. Čo sme, čo si nachystalo? Radiobunker 18.3. Relácia Bludy tu v bunkri, ktorá pokračuje koncertami v Artklube. Na bookface si to nájdete pod názvom CZSK Alternative Televariete. A budete tu môcť počuť kapelky, Hudobnými hostiami bude Ičínska zostava stava Bludy, teda na tejto relácii Bunkry, hrajúca napaditý alternatív Alternative Rock miestami vďaka výbornému spevu spevačky Jany Martinkovej, pripomínajúci Tornado Lou, není samozrejme náhoda, že Romance Fischart Collection drtí v budoch na base. Druhou kapelou na tejto akcii bude bratislavská devčenská úderka Insane, ktorá označuje štýl svojej muziky ako Dead and a večer sa začína vlastne o 8. už nahrávkou s ohrievacím korcetom Bludu v rádiu Bunker a potom bude pokračovať v Artklube, takže to je 18.3. Takže Kubík 17.3. Zrada Wilderness Tendencie Kokobongo. Pivničná plesenca sa opäť nachytala na mozgy kolektívu Konzumen Daj a vyšla, chtila štyri odporné kapely, ktoré narobia v kubiku bordel, bude zlo, dobre, bude punk, bude nablit ale ich, ale hlavne to bude mať zmysel. Uvidíme tam teda Zradu, Kokobongo a našich e, trnavských krásavcov Wilderness, určite ešte tendencie. A Zrada je vlastne kapelka z... Ukrajiny. Strašne moc nasratý hardcore plúvanec do ksichtu všetkému krásnemu a pozitívnemu. Prosím, tejto kapely môžeš podporiť Artema, ktorý doplatil na primitívnosť ukrajinských vlastnencov, takže príď a podpor Kokobongo, toto je ďalšia kapelka, jedna z najlepších vecí, čo sa tu za poslednú dobu objavili, texty bez pičovina, rovnok veci, muzika ohľadaná na kos a obmedzená iba na to najnutnejšie, kopanec do hlavy, další... <laughs> Tendencie, slovenská stálica, stroj na nové pesničky, rýchly punk plný zmyslu, plný textov a maximálneho nasadenia chlapi so skvelou muzikou a skvelým distrom. A wilderness, môžeš ich vidieť v klube s blantom v hube v nových handrách a flašovú ruke. Akurát, že nerobá prísny rap. No. Akurát, nerobá prísny rap, ale robá prísny punk. Takže potom tu máme ešte, čo si nachystalo Kino Hviezda v rámci filmového festivalu Febio Fest, ktorý začína 14.3. Môžete v hviezde vidieť 14.3. o šiestej povidoky, alebo mžitky, polskú historickú drámu o Maliarovi Vladislavovi Strzemským, ktorý odmietne robiť umelecké kompromisy a slúžiť doktrine socialistického režimu. V ten istý deň 14.3. ešte film Jackie, životopisná dráma, o jednej z najmladších prvých dám v histórii. Na to nepojdem určite. <súdňujem> 15. <súdňujem> 15.3. proti svojej krvi o 17.00 anglianskej akčnej krvi. 15.3. v rámci Febio Festu proti svojej krvi film o 17.00 je to údajne anglánske akčné krimi o komunite írskych kočovníkov. No to môže byť zaujímavé. Dobre. Takže 16.3. o 18.00 bude v kinech hviezda ešte FC Roma, Český dokumentárny športový film o Dečínskom okresnom futbalovom klube, ktorý je zložený prevažne z rómskych hráčov. To by som si možno aj išla kúknu. to musí byť komédia, je to komédia? Dokument, tak to môže byť aj komédia, podľa mňa. 16.3. Cezkosti mŕtvych, alebo poko do 20.00, je Českopolská mysteriózna dráma. A na čo sa ja teším, že bude kinohviezda premietať v blízkej dobe je film Hatrč, ktorý je natočený podľa rovnomennej knihy od Pola Yanga. O človeku, vlastne, ktorý začne pochybovať o svojich najvnútornejších presvedčeniach. To je skoro o mne, takže tam vlastne povediem určité. A ešte uh, galéria Jana Koniareka, čo má nachystané najbližšiu dobu, poprosím Peťa. Takže v súčasnosti... U nás v koplovej vile na zelenom kríčku prebieha stále výstava autorov Ota Saboa a Attilu Deneša. Je to spojenie dvoch autorov, jeden sa venuje soche a druhý sa venuje výtvarnému umeniu. A v synagóge centre súčasného umenia je výstava autorky Katalín Madaras-Déči. Ide o inštaláciu veľkoformátových malieb malovaných zvláštnou technikou kapustovou šťavou na papier. A tieto obe výstavy trvajú do 26. tretí. 30. tretí je v koplovej výle na zelenom kričku potom otvorenie výstavy rakúskeho autora Sepa Laubnera a na táto výstava sa bude volať Spiegelung, čiže zrkadlenie a od 6. 4. v Synagóge Centre súčasného umenia bude prebiehať biennale plastiky drobného formátu. Takže vás srdečne pozývam aj ku mne do práce. Takže toľko ku uh, odporúčaniam akcií a Uh, ja chcem ešte povedať, že ak sa chcete informovať o ďalších reláciách v RITu alebo všetkých reláciách a aktivitách Rádia Bunker alebo spod nás, tak nájdete všetko na Bookface. keď sa rozklikáte a preklikáte. A vlastne na záver sa chcem ešte raz všetkým podakovať, že prišli, že sú. Pozdravujem všetkých, ktorí tu neboli, pozdravujem Joška. <laughs> Uh, ďakujem, že ste to tu vydržali počúvať aj do konca, aj tým, ktorí to budete ešte počúvať, ak to vydržíte počúvať do konca. Moje meno je Jana, môjim dnešným zácnym hostom bol Peter Molári, hudobnými hostami boli Denis Bango a Pavlina Rozčaková a ja už sa teraz teším na ďalšie vritovanie a môžeme si to ukončiť ešte takou fajnovou muzičkou. Čaute. Hej, počúvajte, podcast sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, sa na to počúvate rádio bunkra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Uf, jasné. Rádio bunkra.